és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Szia Zoli Lehet? Sink. Benne vagy az adásban Óha, óha Figyelek Hát ez nem egy jó könyv. Jó kedvű? Hogy nem egy jó kedvű. Hát ez egy kérdés volt. Nem volt kérdés. Beszélgettük, a beszélgetésben vannak mondatok, amit az ember csak úgy mond. Sőt, egyébként is vannak olyan mondatok. Igen, nem jó könyv. Hát rólam szó szerintem. Hogy készült? Na, ez most a tegnap este után nyersen ér a kérdés. Mert? Itt is elhatároztam, hogy ezt nem fogom elmondani, ehhez képest folyamatosan mindenhol. Ezt kérdezi, De mi történt tegnap? Mondom. Uh, tulajdonképpen az a hölgy, aki a regény egy részének a, mondjuk így adat forrása, adatközlője volt, uh, uh, nehezményezését fejezte ki. És hogyan történt? Uh, olvasta, a könyvet is olvasta, az nagyon tetszett neki, Euh, még kéziratformában, de most euh, elolvasott egy-két interjút a könyvről, és az nem tetszik neki. Amit te adtál? Hogy mondod? Amit te adtál? Igen, igen. Én ebből kibaradtam. Látod, milyen jó, amikor az ember teljesen ostoba és csak a könyvet olvasta. Én a kerecsénynek olvastam az írását a népszabadságban, már azt követően, hogy a Kürösi P. Jóskával kicsit összetévesztettek ugyanebben a labban. Uh, és én semmi más nem olvastam, Mir miről maradtam le? Semmi különösről. Mit mondtál, Zoli, amit nem kellett volna? Tulajdonképpen az interjú kérdezők többsége megkérdezi azt, amit te kérdezted előtt, hogy hogyan keletkezett a könyv, ahol én eredeti elhatározásom ellenére mindig elmondom, hogy nagyjából az egyharmada az úgy, hogy volt egy... Egykor iskolatársam, aki Facebookon megkeresett, és sokat írt nekem arról, hogy mi iskolatársak voltunk. Ami nem egy nagy kusz, mert én bárkiről elhiszem, hogy... Tehát én is találkoztam egy iskolatársabban, kevény annának hívják. A 6 megállójában találkoztam vele a Mester utcánál. Miért keresett meg téged ez a hölgy? Nekem a probléma az, hogy én nem emlékszem az iskolatársainkra, tehát bárkiről elhiszem, hogy az volt, de elkezdett olyan dolgokat írugatni, ami bizonyította többek köztől is... Iskol... Te jársz osztálytalálkozókra? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Én tudom, hogy miért nem járok, de te miért nem jársz? Hát, ha van időnk, elmondom. Van figyelj, Zoli, ha most nem fejezzük, be folytatjuk holnap. Egyetlen egy osztálytalálkozón voltam, Uh, ki nem is tudom hány, aztán talán 15 éves életségi tapasztalat. Melyik gimnáziumról beszélünk? Székesfehérvárt, Telekiblán uh -huh. gimnázium. És, és hát nagy izgalommal mentem. Emlékszem a, a osztály, sőt a gimnázium legjobb csaja egy bizonyos hölgy volt, hát most már ugye óvatos vagyok a nevekkel, és arra mentem, de emlékszem az egykori asztályunkban, hogy ott ült egy, egy éltesebb hölgy éppen az egykori egykori termünkben, és tekert el a fáslit a lábáról, hogy megmutassa a visszérműtétjének a nyomait a többieknek, akkor úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy jó döntés volt, hogy Osztálytalálkozó. De valójában az osztálytalálkozóval azért volt bajod, mert hogy egyébként nem jó, ha más mutogatja embernek az ilyen nyomait, nem kizálog az osztály kapcsán nem jó ezt. Ez egyéb... az, igaz, az igazi nem jó élményem egyébként tulajdonképpen az volt, hogy, hogy ellentétben az egykor összálltársaimmal, akik jelentős része együtt is lakik azóta egy városban is sokszor találkoznak, és ez egy folyamatos Találkozás élmények, meg élményanyaguk van nekem. Ez a találkozás nagyon durván értette meg, hogy egy 18 éves, akkor önmagamhoz magamhoz, vagy önmagunkhoz képest mennyire más egy 15 évvel. Én ezt tökéletesen értem, Körös Zoltán a beszélgetett, mert ugye a vezetéknév elmaradt. E, miért tartlan ez a szituáció, és attól félt, hogy ez a miértatlanság ragad rád, miközben a többiek is gondolhatták volna rá, hogy milyen magasan tartja vagy fent hordja az orrát? Most még mindig az osztálytalálkozók. Abszolút. Abszolút. Hát inkább azt mondanám, hogy nem találtam meg azt hiszem azokat a szavakat, ami, ami itt visszahozta volna. Akár az egykori osztálytási, mondjuk így könnyedséget, akár a mostani létem közötti. Így aztán nem is értesítenek az osztálytalálkozókról, vagy értesítenek, csak nem észre. Értesítenek, csak nekem másfajta dolgaim akadnak. A feleséged nem mondja, hogy Zoli mennyire? Nem, mert egy osztálytalálkozó ő is észlát. <gül> és ő se jár többre? <gül> ő se jár többre. <gül> az én nőm eljár, és ahogy tapasztal, nem is szerez negatív tapasztalatokat, nem is beszélem le róla. Ott tartunk tehát, hogy amikor megkeresett téged ez az illető, eh, akkor mi volt a szándéka? Hát azt hiszem, hogy pont egy ilyen fajta... Neked volt egyébként ott annak idején szerelmed, abban az osztályban? Az osztályban nem. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez egy ö, ö, akkori gimnáziumi létezésben nem nagyon ritka szerkeződötti osztály volt. Ha jól emlékszem, 34 mégyen voltunk, és 7 fiú. Következésképp 7 kivételezett helyzetű fiú volt. Ez egy angol tagozatos, ö, elitnek számító gimnáziumi osztály volt. Azt hiszem, hogy ez a hölgy elsősorban ezt a fajta kicsit mosztalgikus, kicsit időből visszaszakadó beszédet szerette volna folytatni. Mikorról beszélünk? Mikor ért téged az első ilyen híradás? Milyen híradást? Hát, hát a Facebookon. Egy olyan erős másfél-két Nem is találkoztatok? Nem, nem. Sőt, aztán utána én megvallom vigyáztam is, hogy ne találkozzunk. Sokat írt? Uh, hát, terjedelmét tekintve? Eleinte nem, uh, sőt mondom, én egyébként hát elhittem, hogy osztálytársam, de ennek nem láttam különösebb bizonyítékot. Utólag is tudjuk, hogy az? Uh, hát aztán kiderült, hogy ő megváltoztatta a nevét uh, felnőtt korában, ami már kezdett érdekelni. És bekövetkezett az a fordulat, hogy aztán én kezdtem el igen erősen kérdezgetni, én már nem csak a Facebookon, hanem e-mailekben. És mindent egybevéve egyébként, hát nagyon szertágazó, meg redundáns, de elég hosszú szöveget raktam össze az De az osztálytársad volt, ez kiderült? Igen, igen, az volt. Az volt. Miért nem találkoztál vele? Azért, mert a, a, a története, a beszéde érdekelt, nem a személye. Mi kötött Leven? Két dolog. Egyrészt természetesen érdekelni kezdett, hogy, hogy most, a, illetve hát az akkori most, tehát a 90-es évek második fele táján, miért jut valaki arra az elhatározás, hogy megváltoztatja a nevét, és ezzel nyilván sok minden mást is, az identitását tekintve, Másrészt pedig egy-egy elejtett fél egyáltalán nem az a történet bontakozott ki, ami őről ő beszél. De rugalmasan és könnyedén lehetett vele így e-mailben beszélgetni? Az is befejezem a mondatot. Tehát nem az a történet bontakozott ki, amit ő akar, akart elmesélni, hanem egy, egy számomra végtelenül így tűnő különösen ízó kapcsolata az anyja és között. Uh -huh. És igazából ez kezdett nagyon érdekelni, uh, amellett, hogy egyébként a kérdésedre válaszolva, uh, hát kiderült uh, tulajdonképpen viszonylag hamar, hogy a névváltoztatásának az egyik oka az volt, hogy uh, professzionális uh, prostituál. Igen, de én nem erre gondolok, én pont azt kérdezem, hogy az könnyedén mente, hogy ti így leveleztetek. Milyen gyakorisággal ment ez? Ugye a beszélgetésben beleért, vagy én közbekérdezek, a idegesítő lehet, ott az emberben ugye van egy azonnali kérdés, és reménykedik abban, hogy re -re relatíve gyorsan válasz kap rá. Egy e-mail kapcsolatban ez nem evidens. Ö Hát szerintem életformailag. Tudnod kell, hogy alapvetően azért beszélgetek veled megint így, mint a foci könyv után, mert engem nagyon felzaklatott a könyv, meg számtalan kérdés marad bennem, így aztán ezeket a kérdéseket teszem fel, legfeljebb köz... is személem is, hát életformailag tulajdon. Meg alapvetően az jutott az eszembe, hogy te hányféleképpen tudsz írni, ami egyszerre, nem tudom, hogy ez irodalomban ez egy előny vagy hátrány, mert hogyha ezeket a könyveket, most már ugye szép számmal vannak körösi könyveim, egymás mellé rakom, azok nyelvezetüket, történetmesélésüket Vámos Miklós után szabadon tekintve nagyon különbözőek, és mind mind a te köthetők. Köszönöm a közövet, hasonlata, hasonlatot, ez irónia akart de ö, nem annyira különbözőek egyébként ezek, de nyilván... Bennem így él, Zoli? É, persze, hát ö, ahány olvasó, annyi könyve. Szóval hogy mennyire volt neked könnyű kivárni a válaszokat? Ö, hát nem volt nehéz, mert ö, ugye van egy mondás, hogy írónak a, a Borvéháza ideális... Lakóhely, mert dél csend van, este meg buli. Tulajdonképpen életformailag is ez működött. Tulajdonképpen ő ugyanakkor ért rá, amikor, amikor tehát sokat vállalkozott, és ma már ennek a típusú mondjuk így üzletmenetnek igen fontos része a net. Tehát valójában én... én... Ő vallott neked, mint egy ennek, vagy ez? Hogyan, hogy, Mit gondoltál róla, miért teszi mindezt? Ezt nem tudnám megmondani ma sem, illetve gondolok róla dolgokat, de a kérdés első felére, igen, engem nagyon meglepett, és ilyen értelemben is nagyon lekötött az, hogy azok a, azok a kérdések, amelyeket én nehéznek, esetleg belső rétegeket boncolónak gondoltam, azokra a kérdésekre rendkívül könnyen és bőbeszédűen ö, válaszolt, néha szinte kimerítő részletességgel. Bizonyos kérdésekre, amelyeket egyébként viszont sokkal kézenfekvőnek gondoltam, azokra pedig a szószor nem megtagadta a választ. Magyarán ez azt jelenti, hogy mondjuk, amikor én azt firtattam, hát tudatlanságomat persze elárulva, hogy mondjuk milyen egy, egy nightclub vagy bordély belső világa, hogyan működik például az üzletkötés, stb. stb. Ezekre nagyon készséggel segített nekem. Amikor mondjuk arra kérdeztem, hogy, hogy milyen volt élete első szerelme, akkor meglehetősen elzárkózó volt. Azt mondja meg nekem létszíves, hogy ez, ami benned lett ezen levelek kapcsán, az hogyan kezdett szépen átszervülni irodalommal? Engem, mint mondtam, két, illetve egyet mondtam, de két nagy történet fogott meg ennek az embernek a sorsán keresztül, ennek a nőnek a sorsán keresztül, az egyik az anyához. fűz. Nem, nem, nem, nem értesz engem kivételesen. Azt kérdezem tőled, de várj egy pillanat, azt kérdezem tőled, hogy ez mikor vált, vagy az első pillanattól tudtad, hogy ezt te megírod? Vagy volt olyan, hogy ez megmarad egy e-mailezés, és sose lesz belőle könyv? Végig, ám amikor, amikor már írtam, akkor is erős kétségeim voltak, hogy ebből könyv lesz-e. De miért? Akkor miért? A ténet, ami megfogott, az az volt, hogy hogy megértettem a, a jelképességét ennek a sorsnak, hogy úgy mondjam, a, a generációnkra, de szélesebb értelembe véve a, a rendszerváltás körüli érzelmeinkre és az azóta bekövetkezett fordulatokra vonatkozó. Azt kérdezem tőled, hogy ez olyan, hogy mennyiben volt olyan, mintha az ember mellett fekszik egy mesztelen nő, és mégsem fekszik levele. Tehát ezért kérdezem azt, hogy milyen volt ez az adathalmaz melletted, mielőtt még eldöntötted volna, hogy megírod, miközben ebben tudtad, hogy a történet? Hát kertész Imre egyszer, amikor amikor, de nem is egyszer, de amikor a sorstalanságról kérdezgették, ugye főleg a holokausz legény mi volt, -e tehát nagyon sokszor válaszolt az, hogy a, a sorstalanság a kárdárkorról szól. És én azt gondolom, hogy ez egy mélyen bölcsis igaz mondat, és azt gondolom, hogy ez a történet, ami Többek közt ugye egy osztrák bordé világáról is szól. Több osztrák bordé. Igen. De mondjuk az bővebben, hogy három generáción keresztül egy, egy, egy lecsúszás története. Hát legalábbis egy generációnak. Már a... felcsúszva sose volt, Zoli? Hogy mondod? Felcsúszva sose volt? Ö... Szerintem a 90-es év. Évben... Nem, nem, a történetet, tehát amikor a nő nem megy el a zeneakadémiára, tehát mi, minden olyan, hogy amikor választ, mindig az alacsonyabb szintűt választja, vagy azt hordja ki neki az élet? Hát valóban a megalkuvásokról szól ez a történet, de konkrétan a harmadik generációt, az én generációm és ennek a nőnek a sorsa, ahogy sokunké... A 90-es években volt, a 90-es évek legelején az úgynevezett rendszerváltás vagy változtatás, ízlés kérdése táján volt egy olyan eufórikus... Igen, de ez egy, a könyvvel is egy pillanatnyi fellobbanás, és ha megnézem, a szülők és a gyerek, tehát aki ugye rockzenés és hát az se tűnik úgy, hogy ők a paradicsomba tartanának. Hát mondom, hogy rólunk szól, nem hát kit tartanak itt a paradicsomba, de attól még az érzés és ezt te is tudod jól, függetlenül szerelem, vagy, vagy boldogságkeresés, vagy sors, attól, hogy egy napig, vagy több hónapig, vagy húsz évig tart, attól az élvési intenzitás nem változik. Az az eufória, és a lehetőségek azon ö, megsejtése, az, az igenis létezik az életükben, mint ahogy az azokhoz képest azóta bekövetkezett változások is léteznek. Maga a történet, ö, tehát aztán gombhoz lett a kabát, vagy hogyan? Tehát ö, a múltat azt te találtad ki hozzá, vagy ez hogyan ment? Hát ö, mondhatjuk, igen, hogy gombhoz lett a kabát, de... Mert bármennyire is furcsa, most, hogy hallak téged, nekem a vége, az, az eleje a sokkal jobb, tehát az eleje és a közepe sokkal jobban megfogott. Ami tehát ezek szerint könnyen lehetséges, hogy egyáltalán semmilyen valóság elemet nem tartalmaz, már, ami a. Rengeteg valóság elemet tartalmaz, akár földrajzi, akár dokumentúti értelemben, de tudod, a valóság szégyéljék magát, a tények szégyéljék magukat, hogy Füstner nem mondta. Nem ez a lényeg. A kérdés valóban az, hogy abban a végsősorban mégiscsak egyedi három generációs történetben, amit elolvasol, de mennyire ismered meg a saját. Nem akartad a nővért e, egy pillanatra se közelebb hozni? Nem, nem. nem, nem. nem ö, a, a próza, vagy a prózaírás, de gondolom sok más műfajban az alkotás, tulajdonképpen a, a kiemelésnek a, a, a kérdéseit veti fel mindig, Időben, hogyan adagolod az által nyilván tudott információkat, és, és mi az, amit lényegesnek tartasz, és kevésbé lényegesnek, tulajdonképpen ez szabja meg egy regény szerkezetét. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni meg, hát az én kérdésem. Te szeretted ezt a nőt, vagy sem? Ez egyáltalán nem rossz kérdés. A, a olvasók nagyon jelentős része, Fontosnak tartja, hogy valamilyen módon reagáljon nálam az, az olvasás után, és ez az egyik visszatérő kérdés egyébként, hogy, hogy ők meg vannak lepűdve azon, hogy semmifajta elítélés vagy vagy a ez, ez nincsen bennem, ez nincsen bennem. Van benne egy ilyen féle a civilben is ismerhető, de valahogy a kettő nem egybevethető távolságtartás. Ö, mert a, a regény ilyen értelemben egyébként ö, egyáltalán nem ítéletekről szól. Eszembe se ö, ö, hanem, ö, hanem... De, de az, az abban benne van a Drozdics is, hát ugye hát a Drozdics hát az, a, kész, hát az, az, az első pillanatról, ha egyáltalán így hívják, ha jól az emlékezettem, hát ad, attól menekülni kell. Persze, de hát most azt mondod, a ezt te megint tudjuk, a hallgatók nem tudják, mire beszélünk, de válaszol közelebbi kérdésedre. Ez a Történet, és ez a regény sokkal inkább annak a, a retteretnek a megjelenítéséről akar szólni, hogy mennyire természetesen történnek meg velünk az életünk során azok a dolgok, amelyeket egyébként elképzelni sem tudtunk volna, hogy elhinni néhány évvel korábban. Ez egy ilyen rossz ért, rosszul értelmezett belenyugvás. Hát, én az a beletörődés. Ezt a... Fásultság. Én azért használtam ezt a bizonyos csúszásigét, ahogy... ahogy... De hol a fék? Vagy nincs fék? Vagy hol a gáz? Nincs. Nincsen. Nincsen szerintem. Nincsen... Ö... Folyamatos változás van, amiben, amiben ebben a, a folyamatos csúszás... Hát úgy, ahogy be is fejeződik a könyv, hogy mindjárt benne van a dőlés, ahogy megy az egész a semmibe. Itt morzsági értelemben zuhanás, csak ugye az sokkal erősebb kifejezés. Egyszerűen sokkal rémületesebben, sokkal rettenetesebb természetességgel következnek be velünk a dolgok. Semmint azt valaha is hinnénk. És benne van közben az a távolságtartás, amit te nagyipari módon tudsz űzni. Hát, erre nem tudok is mondani. Egy pillanatig se akartál, vagy nem tudtál, mit író segíteni az ebben a könyvben szereplőknek, akik gyakorlatilag mind megbillennek és csúsznak valami, hát nem is a szakadék felé, de nem is valami magaslat irányába. Csúszni magaslat irányába nehéz akár nosztalgiát, akár izgalmat, akár szánalmat keverni. Ez És hát ugye a nyugat sem megoldás, tehát az egész, stály, vagy az egész Burgerland, vagy nem Burgerland, az ebből a szempontból szinte egy szinten van Magyarországgal, csak egy kicsit még gyűlöletesebb. mit ha nem lenne hova menekülni, Hát ugye Hanvas írja egy utazásról szóló szép szébe, hogy, hogy viszed magaddal, hiába utazzol, viszed magadat magaddal, és ez, ez nem csak az utazásban van így. Holnap fél kilenckor neked jó-e, ha van akkor műsor? Hát a műsor biztos, hogy... Nem, nem úgy értem, hanem, hogy minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó, de ráérsz-e? Még egy kérdésem Semmy. van, uh, hogy evidense, hogy ott ér véget, ahol véget ér. Miért ott vágtad-e? Uh, azért, mert nincs vége. At Igen, hát ez evidens. Ugye a Népszabadság kritikája arról is szól, hogy ebben a könyvben benne van még háromszor ennyi terjedelem. Benne is volt. Ilyen értelemben visszatérve a legelső kérdésedre, van az úgynevezett kőrösi szövegekhez képest bizonyos elmozdulás, bizonyos értelemben sprődebb ez a szöveg, mint a, a korábbiak. Nem tagadom részben azért is, mert éppen a, a saját létezésemmel, és ezt generációs értemben is mondom, a saját ö, egykori vágyainkkal és a jelenkorunkkal való elszámolás, azért ez, ez meg tudja. Jó, de azért Zoli, azért engednek, hogy én ne azonosítsalak a nővel és egyetlen szereplővel se. Igen, bár, bár tegyük hozzá, hogy, hogy tetszik vagy nem tetszik, sokkal több azonosság van bennünk, mint szeretnénk. Innen folytatjuk holnap, szemtány. Köszönöm, hogy hívtál. Én köszönöm, hogy válaszoltál. Körösi Zoltánt hallották, Magyarka, hiszen sok mindenül ez hogy csak könyv címét nem mondtam. Körösi Zoltán, Magyarka, család, regény, kiadta a Kaligram kiadó szinte még meleg a szónak abban az értelmében, hogy nemrég jelent meg. Magyarka. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Itt? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes Az író urat keresem Mondom, az író urat keresem Lehet? Vonalban Körösi Zoltán Magyarka cím könyve kapcsán Kaligram család, regény. Figyelj, még friss, nem? Hát Mennyi ez? 5-7-es? 6 7 valahogy úgy április ö, végén volt a menzetközi könyvfesztivál, hivatalosan arra jelent meg. Igen? Ezt ö, ilyenkor veled egyeztetik, vagy ennek a jelentősége számodra csekély? Nem csekély, ez, ez ö, elsősorban kiadói, praktikus megfontolás, mint annyi minden más is, egy könyvvel kapcsolatban. Ö, tulajdonképpen Kortárs, irodalmat, közmegegyezés szerint ma ö, valahogy ilyen tájt jól megjeleníteni, mert akkor a könyvfesztiválon és a könyvét is találkozhatnak vele olvasók. Hány honnan mindenhonnan kerestek már. Ö, sok- sok helyről. Látszik, hogy van ennek a könyvnek egy olyan Hát nem akarok most nagyon okoskodni, befogadói e, módja, vagy olvasói módja, ami talán jobban megkönnyíti a dolgát az olvasóknak, mint e, némei korábbi könyvevét. És ezt, ezt erősen vissza is igazolják. Mi lesz a következő? Hát, e, ha tudnám, sem mondanám természetesen. De készült? Hát mindig készül, persze, de kétfajta típusú író van, az egyik a Bogumi szerű figura, aki ugye addig-addig mondja a kocsmában, és nézi a többiek arcát, a történeteit ellenőrizve, amíg, amíg tulajdonképpen aztán csak le kell ülni az írógépéhez, és villangyosra lekopognia. Megvan a másik fajta aki nem beszél róla, mert ha beszél róla, akkor kioltja a vírásváratlanságát, én az utóbbi azt Nem fogok irodalmároskodni, lehet, hogy jól állna, de akkor sem, csak az emlékek Ó, miatt. Nem, nem, nem, csak az emlékek miatt, ugye. Uh, van valami ismeretlen ok, amit talán annyira nem is ismeretlen nyáron szabadban jobban olvasok, mint otthon vagy lakásban. Ennek nem tudom az okát, tehát most sokat olvasok. Vegőhöz való viszony egyébként. egyébként. Igen, de hát szegény télel ki van babrálva, így életek? hát nem a télel van babráva, az irodalomban, mert nagyon sok dolog kimarad. A dolog lényeg az, hogy én közvetlenül előtted olvastam lehet, hogy nem közvetlen, de majdnem előtted a Rubén Szilárdnak az apró című könyvét, és abban a lány, és az anyja viszonya. Itt is a lány és az anyja viszonya csak egyszerűen párhuzamként jelent meg. Ez a jellemrajz, ez a facebookos levelezés és a könyvben melyikben egyformán erős vagy ezt erősítetted ilyenni? Hogy aki nem tudja az első beszélgetésünket, azok most nem tudunk mit mondani, a barátok közben se foglalják össze az előző tartalmát. A párhuzam szerintem tesső helyt áll, úgy a barátok között, tehát ugyanazt az élmény nyújtjuk. Egyébként nem pontosan értettem a kérdést, tehát azt kérdezett, hogy tulajdonképpen... Volt-e ilyen erős szál a facebookos levelezés? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nem, hát ugye a, a, a, a, ez a bizonyos facebookos levelezés, azoknak mondom, akiknek nem volt szerencséjük, vagy szerencsétlenségük a tegnapi beszélgetésünket hallgatni, ennek a regénynek az egyik keletkezés története, vagy ennek a regény egyik szálának a keletkezés története, az arra megy vissza, hogy hogy egy talált történet jött el Facebookon keresztül. De ez a történet is egyébként úgy működött, mint ahogy a, az életünkben a, a beszélgetések többsége működik, hogy valamiként elsiklik, vagy azért, mert akarjuk, vagy azért, mert nem tudjuk, hogy mit akarunk mondani, itt az igazi, fontos történetek mellett, az én mondjuk egy adatközlőm erről, az ő anyjához fűződő visszaéről például kifejezetten nem akart nekem beszélni, ez volt benne egyébként az izgalmas. Amikor ő egyébként kifogásolt azt, amit kifogásolt, ami szerintem botorság, az én, hát, én is. Tegnap is kaptam még levelet. Én ezt értem, ért, értem, de ezzel együtt mondom, tehát kettőnk semmilyen vonatkozásban nem hasonlítanám össze. Én az egyik könyvemben megírtam valakit, aki hozzám közel állt, de nem egy barátnőm volt, de a szó mert nem fizikai értelmében. Ő nem Magyarországon él, és rendszeresen szoktunk találkozni, amikor Itthon volt, ő rendszeresen látogatta a rokonságát, de nem mondok most annál többet, mint amennyit elég el nem módon abban megírtam. És aztán volt egy történet, sokszor eszembe jut, most is sokszor eszembe jut a lány, tőlünk éjszakra él, és valaminek kapcsán fölhívtam talán két év után. És kiderült, hogy az ő hallgatása mögött a sértettség van, hogy én olyasmit írtam róla, ami alapján felismerhető, én ehhez nem kértem az ő engedélyét, és ő ezen ki van bukva, és emiatt nagyon haragszik rám. Én egyébként azt hittem, hogy az itt élő rokonsága vette rossz néven azt, hogy én rendszeresen beszélgetek Lázár Jánossal és is Tiborral, de ki tudja, miért gondoltam ezt, amikor egyáltalán nem ez volt a dolgok mögött. Én aztán azt mondtam, hogy vissza fogom hívni, és ez elmarad, de ez a történetnek már az ese véletlen, uh, és azon gondolkodtam, nyilvánvalóan igaza van, tehát ebből a szempontból igaza van, ez egy olyan sértés, amely sértése szerintem, amennyire én ismerlek téged, amikor te írtad ezt a könyvet, száz uh, százalékig tisztában voltad, vállaltad a felelősségét, miközben úgy érezted, és valószínűleg most is úgy érzed, hogy nem árultad el, nincs okod lelkiismeret furdalásra, miközben tényleg megbántottad, de ezzel a helyzettel nincs mit kezdeni. Ez az én olvasom. Olvasatom, mi a tiéd? A párhuzamot értem. Ennél bizonyos értelemben összetettebb a dolog, mert a regényt kéziratként elküldtem ennek a uh -huh. módszínek, és akkor nagyon világosan, ugye itt nem egy műveletlen emberről van szó, nagyon világosan felfogta, hogy, hogy nem az ő életéről szól ez a könyv, és, és ez egy irodalmi mű. Mondhatnám még azt is felfogta, azt hiszem, hogy az irodalmi műnek mindig az a célja, hogy az egyedi élet esetlegességénél valami fajta többletértelmet, és általánosabb értelmet próbáljon elmondani. Ő igazából, ha jól érzékelem a, a kis ingerjút leveleit, akivel mostanában megkeres, a, a regény utóéletét nehezményezi magyarán, azokat az interjúkat és beszélgetéseket, remélem ezt is hallja, és akkor besorolja ezt is közéjük, ahol róla mint létező szeméről van szó, és ezáltal úgy érzi, hogy felismerhető. Akkor a szemrehányás annak mi a lényege? Az indiszkréció. Hát pontosan ez. Hogy és ha valaki pont... azt mondja nekem, Zoli, mert tenha valaki azt mondta nekem, hogy ez egy konstruált dolog, nincs is ez a nő, ez az egésznek egy kitalációja, és volt olyan e-mailezőm is, aki azt mondta, hogy az egészet a körösi helyett a nő írta, de a körösi, de a körösi megtehette, hogy odaírta a nevét, és ő ebben se lát semmi kifogásolni valót, ha a könyv egyébként jó. Egyébként ebben tökéletes, hogy igaza van, mert amúgy meg a mű létezik, a többi az le van tolva, hogy úgy mondjam. De ezt nem tudom kiírtam, nekem nagyon-nagyon tetszik, amit mond. Nem fethette fel az informátoraimat. Persze, persze. Velem ellentétben. De tökéletesen igaza van, befogadás esztektikai és egyéb értelemben egyetértek vele. És ilyen szempontból tokálisan indiferens, de kijelenthetem, hogy létezik. És úgy kijelenthetem, hogy sajnálatos módon én írtam ezt az regényt az akár jó, akár negatív információ. Valójában a történetnek, ha ugye van egy eleje, közepe és vége alapvető... Kifejezetten lineális... Én ezt értem, csak én azt kérdezem tőled, hogy maga az alapanyaga, amit te kaptál a konyhába, az ennek az egyenesnek melyik a része? Vagy mindegyik részéhez kaptál alapanyagot? Hát ö, elsősorban a regény utolsó harmada, mondjuk így a jelen időről szóló. Ugye egy száz év történetét, kb. száz év történetét felülelő három generációk családtörténet, és ö, tekintve, hogy az én adatközlőn, az én kortársam értelemszerűen a jelen időről Ugye erről okay. már szó volt, de nem így. Azt kérdezem tőled, de pillanatra se volt benned az, a, az hogy ezt e, nem felöntve vízzel, mert az természetesen egy rossz e, képzett társításra ad lehetőséget, de hogy ezt ennél sokkal részletesebbre boncsod. Ö, hát riasztó dolgokat ö, tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Ezt értem a saját ilyen típusú. Ö, kísérleteimre, tehát amikor a szöveg rossz felé fordult, de értem arra is, hogy... Az ezt... mit jelent, hogy rossz felé fordult? Hát biztos te is voltál úgy a... Felejtsük el engem. Mit jelent nálad az, hogy rossz felé fordult? Mit, mi, mi, mi az, hogy rossz felé? Hát írod a szöveget, és egyszer csak íressi hamissá. Aha, ezt értem. Az egyébként... A másikat, hogy... hogy Ugye ez nem érdemes, nem, nem bármiféle erkölcsi, nem tudom micsoda. Számomra egyébként ez ideig, a regény keletkezéseig, ez a, a, a prostitúció világa, ez egyébként totális ismeretlen volt, egyébként sose is vonzott. És hát én nagyobb gyűjtő típusú író vagyok, és megpróbáltam itt is aminek lehetett utána menni, rettenetesen silány minőségű az ezzel foglalkozó magyar nyelvű, hát elérhető irodalom. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjuk ugye, hogy ez a könyv nem korhatáros irodalom ebben... Meg nem is erről szól, Igen. ez egy totál félreértés, ha valaki azt hiszi, hogy majd akár az osztrák, akár a magyar bortnégyók belvilágáról kap, nem tudom, milyen szaftos Jó, de leszámítva de... talán egyetlen egy esetet, ahol egy kuncsafnak úgy adja át magát, ahogy a nő szinte tűnik, miközben nem az. Egyáltalán nem az, sőt, sőt az ellenkezője, viszont, viszont hát nagyon egyszerűen fogalmazva más dolog a szerelem és más dolog a munka. Igen, de ugye a párválasztásából adódóan, akivel aztán évtizedekkel később összeadja magát, a körülmények se teszik lehetővé, hogy úgy egyesüljön vele, mint amikor fogta magát és hagyta elmenni, a cigányprimásról van szó, vagy a cigány származású hegedűvívészről van szó. Igen, igen, ezt most megint csak azok értik, akik olvasták. Hát majd olvassák el. Könyvet? Persze, persze, csak... Uh, uh, hát ezek a nők, és ez, uh, uh, hogy most az író szándékáról beszéljek, az író szándéka az volt, hogy az elmúlt uh, évtizedek vagy évszázad magyar történelmét kifejezetten a, a női létezés felől. Páblázis. Erre azt szokták kérdezni outsiderek, mint én, hogy mondja Iró úr, könnyű volt te férfi dacára egy nő lelkébe belehelyezkedni? Ö, részben sokkal könnyebb. Tehát ez, ez, ez egy teljesen természetes, de tökéletesen indokolatlan kérdés. Ez sokkal könnyebb és sokkal természetesebb. Másfelől nekem erős súlyos meggyőződésem, hogy a, a női létezés sokkal inkább testesíti meg vagy, vagy mutatja meg mindazt, ami itt az elmúlt évtizedekben történt velünk, mint a, mint a egyébként Magyarországot sajnálatos mondom, olyan olyannyire olyan jellemző macsóizmus, meg is berendezkedés. Most még egy pillanat erejéig ugye aki azt gondolja, hogy ez egy aktuál politikai vagy az elmúlt 100 vagy 120 évet tekintve politizáló könyv az is csalódni fog. Hát ö, első óvasatra remélem, hogy csalódni fog hogyha megérti azt a... Hát a mély jelenik meg, nem pedig úgy, hogy szól a rádió. Ö... Köszönöm. ezt akartam én is mondani, csak bonyolult abban, de hát az élektől kérdező, hogy jobban fogalmazunk um, Nem is volt egy pillanatra se? Vagy ezek is azok közé tartoztak, amiket aztán kihúzta? Hát ki kellett dobni, persze. De volt készítetés? Hát hogy me lett volna, nem utolsó sorban az én életemben is, közvetlen ismerősként is szerepelt számtalan politikus és, és barát, barátak akikben politikusok lettek. Hogy mondjak egy roppant ronzó teóriát. Például ez a gimnázium, ahol egyébként a regény egy része játszódik, és ahová én is jártam, és az alatt és is járt. Ugyanez a gimnázium, ahová a mostani miniszterelnök is járt. Azt kérdezem tőled, hogy van-e ennek a könyvnek olyan része, amely hozzád közelebb áll, vagy ilyen nincs? Hát szerencsére... Ez megint egy, egy jogosnak tűnő, de totál értelmetlen kérdés. Ha, ha lenne olyan része, ez azt jelenteni, hogy, hogy nem csináltam meg rendesen a többi részét, nem a többi részét, én arra gondolok, hogy azért hiányérzet nincs bennem, de amikor az előbb azt mondtad, hogy rossz irányba ment, akkor, akkor azért azt gondolom, hogy megannyi, tehát hogy nagyon sok ilyen uh, pálcika ember van a történetben a főszereplőkhöz képest, akiket te egyébként szándékosan nem is akartál ezek szerint utólag ennél vastagabbra meghúzni. Persze, de hát uh, egyébként szerintem az a jó történetmondás, és... Uh, megint anélkül, vagy próza politikai akar akarnék bocsátkozni, én azt a fajta lesz szeretném csinálni. Amikor, amikor a, a Elmondott történet, a kimondott bekezdések, mondatok mellett nagyon megfelelte van a, a, a foltoknak. El, Jó, rendben, akkor vegyünk konkrét dolgokat. Azt kérdezem tőled, hogy a szónak nem fizikai értelmében, az legyen magánügyed, arra szándékosan nem is kérdezek rá. Hálás vagy -e ennek a nőnek, aki adta az alapanyagot? Hogyne, hogyne. Ő érzi, ő tudja azt azon kívül, hogy most hallja, vagy nem hallja, hogy te hálás vagy? Hát egyrészt ezt nem titkoltam a, a kommunikációnk során, hogy engem íróként kezdett érdekelni az ő története, és egyre jobban, és úgy is kérdeztem már. Másrészt egyetem nem titkoltam a hálással. Azt kérdezem, hogy ő hálás volt-e neked függetlenül az interjúktól? Igen, nagyon, nagyon. Miért volt hálás? Azért, azt hiszem, mert mindazok a, a kimondatlanságok, amelyek az ő, ő leveleiben voltak, ő szerintem úgy értékelte, és ennek hangos, hangot is adott, hogy, hogy egyfajta időtlenségbe, vagy... Jó, én azt kérdezem ezzel párhuzamosan, hogy ez számára egy tükör volt, amiben györgyörködhetett, vagy pedig ez egy a... fajta terápia volt a számára? Szerintem inkább az első, és azt is mondom, hogy ebben az értelemben nyilván nem mindent akart meglátni ebben a tükörben sem. A terápia része abszolút nem működött? Nem, de én nem is érzem feladatomnak, mint hogy ez a könyv sem érzi szerintem feladatának, hogy ítélek. Mennyire foglalkoztad Zoli, mint egy élő emberről van szó, hogy hogy folytatódik az ő élete, amely ez innentől kezdve számodra akkor is érdekes lesz, ha egyébként soha többet nem állsz vele szóba, vagy ő veled? Hát a, az egyik előhívó mondata az egész isnek az volt, amikor egy korai levelében valami ilyesmit írt, hogy ő most úgy él, hogy, hogy ha aznap jön vendége, várja a csengetést, hogy becsengessen, és ha aznap jön vendége, akkor lesz arra pénz, hogy kimenjen a boltba, és vegyen parizát vagy kiflit vagy hasonlót. Ö és azért ez nem csak megrázó mondat. Mert mint, hogy egy olyan vendége, akivel viszintbe kerül, vagy akit megbasszíroz? Ez mindegy. Igen. Ö tehát ez nem csak megrázó mondat, hanem, hanem ugye ennek van egy másik értelme is, az, az a nagy kérdés, és hát erre én nem tudok válaszolni, hogy meddig jön vendég, és mi van, ha nem jön vendég. Jó, de most nem válaszoltál a kérdésemre. azt kérdezem, hát, hogy... De válaszoltam szerintem. Igen? Hogy, hogy én nem tudok egy bizonyos határon túl... Te Igen, igen, igen. Volt olyan pillanat, amikor egyébként nem eresztett el, vagy tehát, meg, tehát hogy valójában a ti kettőtök az ő története, tehát nem a személye, hiszen azt tisztázuk, nem találkoztatok. De az, hogy a, a, a kettőnek az egymás iránti vonzása van, te egyáltalán voltál-e átmenetleg az ő személyének a fogja? Hát én nem, de az, hogy ő, ő szerette volna ö, több értelemben is szorosabbra fűzni a kapcsolatunkat, mert, mert számára van a kapaszkodót jelenthetett volna, ezt egyértelmű volt. De egyébként a. Ez mekkora felelősség? Hát, mert az ilyen felelősséggel viszonylag ritkán találkozol, nem egy családtagról van szó. Hát, mit tagadás, tehát vessen meg ezt bárki, ez, ez rémisztő is természetesen. A feleségeddel erről váltottatok-e, vagy folyamatosan? Persze, persze, persze, persze. Ő támogatott végig? Nem úgy szokta. Olvasta úgy, úgy szokta. folyamatában? Igen, igen, igen. A másik is folyamatában olvasta? Vagy a végét? Ö, egyszer, amikor már majdnem kész volt, és aztán a végén. Lehet ennek a könyvnek második része? Nem, és nem is akarom milyen értelemben, illetve azt gondolom, hogy ez a könyv egy, egy erős szállal kapcsolódik két másik előző regényemhez, az egyiknek az a címe, hogy szerelmes évek, a másiknak meg az, hogy milyen egy nőimel, és, és ezek számomra nagyon erősen összetartoznak ezek a könyvek. Nem lehet egy önálló szála fia? Vaj, ne kérdezek hülyeségeket... Hát nem, nem hiszem, meg, meg János, ezekre tudnék válaszolni, akkor, akkor nem válaszolnék, mert akkor... akkor így... Magadnak csináltad a két tarkó vagy a két kopogy alapítörést, vagy ezt az élet adta? Az élet az sokkal, sokkal durvábban fordulatos és irodalmiás, mint a az fantáziája. Mit olvasol most éppen? Most... Most két könyvet olvasok párhuzamosan, ez sajnos elég valószínű, vagy nem sajnos. Az egyik a, a Javier marias a ez egy kiváló író, a Beleszerelmesedések című regénye, ami úgy kivetni a közepes élmény nekem. A másik a Borbé Szilárd barátomnak a, a könyvhétre meg a Nincs Telenek című könyve. Ez viszont nagyon, nagyon megrázott, és lenyűgözött. azt ajánlom mindenkinek, és, és erről fogok is írni, mert van bennem a könyv. De ha már az írásnál tartunk, akkor mennyire lepett meg téged a Doktor Máriás tegnapi levele? A mi csoda A Doktor Máriás? Tegnapi levele. Ö, hát az igazság akartam mondani, amikor most hogy hogy zavarban vagyok, mert Megvallom őszintén, én nem vagyok nagy rádióhallgató, és nem tudtam, hogy ilyen sokan hallgatják a te műsorodat. Többek ugye Máriás Béla barátom is, és ö, elég sokan jeleztek vissza, úgyhogy meg kell válogatnom a szavamat most már, nem úgy, mint tegnap. De nem válaszoltál a kérdésemre. Örültél neki? Hát persze, hogy örültem, mert dicsérte, és hát a, a víró, egy olyan állatfaj, hogy ül a szobában. Egyébként a a korábbi kérdéseidre is mondom, egy regénykeletkezés az egy végtelen magányos dolog, nem olyan, mint mondjuk a filmcsinálás, vagy a interaktív rádiomisor, vagy a filmes... Pia, az interaktív készítésnél magányosabb mifajt, ma már elmondhatom, keveset találsz? Kutyának a pöcsét, hát állandóan felhíznak, meg szólnak neked. Az, az, az, egy, az, az egy társas magány? Persze, de... Figyelj, az bizonyos szempontból olyan, mint a te Facebook történeted. Azok nem megfogható emberek. Igen, ezt értem, de egy regényben mondjuk, amikor a 230. oldalnál tartasz, teljesen elvesztve idő és esztétikai érzékedet, és uh, hát nem létezik olyan erő, ami, ami igazából ténylegesen azt mondja, hogy ezt most bejó uh, Ha már itt tartunk egyébként, akkor ez viszonylag ilyen tam-tam-tam regény, nem? Tehát, hogyha nem számoltam, hát ha számoltam volna, akkor az nagyon rossz lett volna, de a tizenkét rész, tehát, tehát azért vannak benne hosszabb, rövidek, de, de van neki egy ritmusa. Így van, így van. Így van. Először is az egy... Uh, Befogadási szempontból egy roppant, lineáris, nagyon könnyen követhető történet, és valóban egy teljesen szabályos szerkezet. Mit tudunk a címlapjáról? A címlapját Hrapka Tibor a Kaligramnak a Tozsonyban élő nagyon jó képszerkesztélyt csinálta. Az ő műve. Mit tudunk a gombold újráról? Azt, hogy ez egy máshasság. Mármint nem a domboldúra, hanem az, hogy a Tibor, aki pozsonyban él, talált ezt a képet, és odatette a, a borító hátuljára, fogalman nem volt róla, hogy egyébként ez micsoda. Igen, hát ez, ugye pontosan erre vonatkozott a kérdés, van annak a része, mert kicsit furcsán. Könyv szerető vásárlók jelentős része, ezt kérdezték is tőlem, hogy ezt tulajdonképpen a reklám is fizette. Igen. Azért. Ez a jobbik kérdés. Szerencsére azt nem kérdezte meg még a Gondoldi úr, hogy én fizettem-e nekik ezért. De ez egy marhasság, hogy, hogy ő, mint tozsonyban élő ember, fogalma nem volt. Azt hitte, hogy ez egy egyszerűen. Ez csak néhány kilométerre lakik innen. <síns> Igen, de azt mondanám, hogy habitusát tekintve sok-sok kilométerrel, akik innen. À, amikor talán a Népszabadságban a Fejes Endre utalt a utalta recenzens, Igen. akkor az ö, egy neked, abban vitatkoztál volna, vagy Igen. azt mondta, hogy Igen, vitatkoztam volna. Nyitapkoztam volna, mert, mert meg is lepett, meg, meg, meg nem is igazán érzem. Tehát értem. Küst... De ez inkább arra vonatkozik, hogy mindenkit próbáljunk megbesorolni? Hát szerintem ez egy, mint hogy az egész írása a Kelesennyi Lászlónak egy, egy nagyon szerető, dicsérő írás volt, és ilyen értelemben ez a párhuzam is azt hiszem, hogy, hogy dícsérő akart lenni. Én nem érzem egyébként indokoltnak. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Én köszönöm, hogy hívtál, és írjál újabb könyveket. Hát dolgozzálta is sokat, jó? Én igyekszem. Szia. Üdvözlöm. Azt nem mondom, hogy üdvözlöm, mert azt a szót az gyűlölöm, csókoltatom, nem tudom. Tehát az orsit késcsókom. Ja, hát ezt most megígérem, hogy mindjárt kinehetek és átadom, jó? Rendben van, menj át a másik okay. szobába. Szia. Szenem, szia, szia. Körösi Zoltánt annak kapcsán hallották, hogy fogta magát és megírta a magyarka című regényét. Magyarka családvesző regény, Kaligram, néhány hete jelent meg. Fogják meg és olvassák el. Aztán beszélgessünk más könyvekről is. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János